je svetog evangelja od Marka. Pazimo u vreme ono kada Isus se krsterao u prvih dana nedelje, javi se najpremari Mari iz koje beže isterao sedam demona. I ona otide, te javi oni marto su bili s njim, koji plakak u iritak u, a oni čuši da je živi, da ga je ona vidjela nemerovaše, a posle toga javi se na putu, dvojici od njih u drugom obličju, kada su išli u selo, i oni otišavući javiše ostalima, Ali ni njima neverovaše, najposle javi se njima da jedena storici kada beku za trpezom i prekor je za niko neverovanje i okorelog srca što neverovaše onima koji ga videše vaskr sloga i reče im idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju koji poveruje i krti se bit će zbasen, i koji neveruje bit će osuđen a znaci ovima koji veruju biće ovim, imeno mojim izgonićete demone, govorećete novim jezicima, uzimaćete zmije u ruke, ako što i smrtno popiju neći, nauziti na bolesnike, polagaće ruke i ozdravljaće. A gospod, pošto im ovo izgovor i uznese se na nebo i sede Bogu u desne strane, a oni otidoše i propojedeše svuda i gospodin pomagaše, reč potvrđivašen i znacima koji se potom pokazali. U vreme ono dođe Isus i dozva dvanestolicu i poče slati dva i dva i davaš im vas na duhovima nečistim i zapovedim da ništa ne uzimaju na put osim štjapa, ni torbe, ni kleba, ni novca u pojasu nego obuveni u sandale ili ne oblačiti dve haljine i reče im Gle, uđete u dom, onda ostanite dok ne izađete odande, i ako vas koji ne prime i ne poslušaju vas, izdazeći odande, otrezite prah sa nogu svoj za svedočanstvo njima. Zaista vam kaže, blakše će biti Sodom i Gomor u dan suda, nego gradu nome i otišavši propovedaku da se pokaju i demone, mnoge izgonjaku i pomaziva kuđe, mnoge bolesnike. I ste njivak um. A tebe proskod i slava pa Hristos vas prse, braće i slavite. Spasonosna i svedočanstvena reč svetog evanđelja svedoči nam pre svega jednu i uvek novu i uvek za nas, hrišćane, važnu istinu zbog koje ono u stvari i postoji. A to je Vaskrsenje gospoda i spasitelja našega Isusa Hrista. Nazidana na temelju Vaskrslog gospoda, crkva Božija, to svedočanstvo o besmrtnosti svakoga čoveka o svakoga čoveka za večno postojanje prenosi već vekovima. Prenosi ga i kao najvrednije blago čuva ga i otrže svoja čada od čeljusti i zamke smrti. I svjedočanstvo vaskrsenja Hristovog nije niko drugi do svakih hrišijanski rod, svaka hrišćanska istinočežnjiva duša koja u sebi osjeća da je stvorena i po prvo liku sazdana za večni život. Da bi ostvarili kao svete žene mironosice istinu svedočenja Hristovog ili poput svetog slavnog apostola i evanđeliste Marka da znamo i sa znamom da nema ništa vrednije do blagu koje nam Kristos daje i da za njega vredi položiti sve i ono najvrednije što imamo, a to je život, potrebno je da smo neprestano, verno i sa punim poverenjem i sa punotnom merom ljubavi, živo prisutni u živoj i spasonosnoj lađi koju zovemo Crkvom Božijom. Samo Crkva Božija Ima tu snagu i silu da od čoveka koji pada, od čoveka koji je oporan gresima, snagom vere učini novoga čoveka, obuče u odeću nepropadljivosti, da mu u zamenu za smrtnost, besmrtnost i u zamenu za vreme da mu večni život. A ta sila, odnosno to lice Sve trojice koje životvorno deluje na svakoga od nas u svako vreme i na svakom mesto čudesnim čineći korak naše malodušnost našu i propadljivost našo preobražavajuću životvornost nije niko drugi do duh sveti. Duh sveti koji je voljom očevom vaskrsao u treći dan gospoda. Duh sveti koje je naoružao svete apostole i pre njih svete žene mironosice da smelo propovedaju njegovo vaskasenje u gradu u kome kao njegovi učenici nisu bili dobrodošli. I ta isti duh sveti našega svetoga apostola evanđelistu Marka nadaknuo je da čudesno zapiše i svedočanstveno ostavi crkvi u nasledje povest o životu i stradanju i čudesnim delima i pre svega na skrsenju gospoda našega Isusa Hrista. I samo ako budemo u toj tajni crkve Božije obitavali mi ćemo imati udeoništvo sa ovim svetim ljudima odnosno bićemo ćemo udeonici tela gospodnjega, ludovi njegovi tako govori apostol Pavle. A da smo hrišćani i da izpovedamo ovo isto evanđelje koje nam mironosice svojim zaveštanjem e, vidjevši Vaskrstvo gospoda ostavljaju i sveti apostol evanđelist Marko zapisuje, jeste da neprestano budemo sa verom i ljubavlju u svojoj slobodi potpuno iskrenoga srca i priježno prisutni u životu Svete Crkve Božije. I to pre svega, ovde i sada, u ovom događaju Svete Liturgije, koji je isvečak večnosti, koji nam svedoči ono obećano i buduće Carstvo Božije. Ono Carstvo Božije, za koje sam gospod veli, da nije od ovoga sveta, i to je u stvari, svojevrstna kontradiktornost u Crkvi Božije, da se mi nadamo i živimo za nešto što će doći, odnosno sve svoje crpimo iz naše večne otačbine gornjih Jerusalima. I da smo u njemu i da smo sa gospodom svedočinam crkva Božija koja je nedirnuta kroz vekove, iako e, u neko vreme manje ili više uzburkavana svetovnim i propadljivim nasrtajima lukavoga demona koji i nema drugi zadatak da razbije verne u crkvi, Mi znamo da smo zaštićeni, da smo čudesno zakriljeni i da nas spasonosno telo i krv gospoda i spasitelja našega Isusa Hrista čine svedocima njegove krsne smrti, odnosno učestnicima njegovog vaskrsenja. I neka bi dao Bog, kao što smo danas sabrani na ovoj svetoj liturgiji, da se saberemo večno u nezalazni dan gospodinji sa desne strane, Boga i Otca, da nađemo udeoništvo među pravednima i da se još prisnije i na potpu način sjedinjujemo sa samim Kristom, koji u stvari jeste čežnja i želja svake duše koji u stvari jeste kao ličnost sa kojom imamo zajednicu večnici svakog od nas hrišćana. Neka bi njegovo sveto, Vaskrsenje, bilo svedok i nama da je naš krišćanski put, duboko utemeljen da naš krišćanski put i te tekako ima svoj smisao i da sva turobnost i teškoća i prolaznost ovog života nemaju nikakvu snagu nad silom pobeditelja, nad smrću. Da ste živi i Boga Blagosloveni Hristos Vaskrce.